Və növbəti bölmə 25-ci bölmə müəllif gətirir ki, bu, nəbii, e, qis, əl imən və bu Tahridin Nebi sallallahu əleyhi və alə an yahfazul al-iman və al-ilm və yəxberu Və növbəti bölmə imam Buhari gətirib ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin e, Abdulqeysin yəni cəmatına həvəsləndirməsi, yəni onları şövq eləməsi, yəni yönəltməsi ki, yəni elmi imanı öyrənib özlərindən sonrakılar ən çatdırsın. Yəni hər bir dəvətçinin alimin əsas hədəfi öyrətməkdə əsas məsələ hədəfi olmalıdır ki, yəni sən get bunu bilməyənlərə nəyinə çatdır. Get bilməyənlərə çatdır. Çünki hər bir insan öz qömünün bələdçisidir. Yəni öz qömünə xəbər verəndir. Əgər bir insan bilirsə ki, Məsəl üçün, onun qövmündə filan gəlib dəvət aparsa alınmayacaq, filan kəs gəlsə apara biləcək üslubuna görə, dəvətə görə, danışına görə, əxlaqına görə və elə bir halda yəni, o insan onların dediyi əməlləri yenə itirməyə çalışmalıdır. Yəni, gələ tutam ki, insan bilir ki, bunun qövmü şiddətliliyi xoşlamır. Və şiddəlik xoşlanmır. Xoşşir, mülayimli ilə qəbul edirlər. Deməli, o dəvətdə həmən mülayib üslubdan istifadə eləməlidir və ya da ki, mülayib üslubda dəvət aparanı cəlib eləməlidir. Yəni, elə da var ki, görürsən, bilir ki, bunun qövmü mülayimçilikdən qorxmurlar. Mülayimçilik onu əslində, murci eləyə aparıb çıxarır. Yəni, əməllərin təhlükçilə aparıb çıxarır. Deməli, hansı dəvət getməlidir orada? Şiddətlilik. Və bilməli ki, bəli, bunları şiddəti deyəndə qorxur, cəhənnəm əzabı deyəndə qorxur. Aydın da belə halda. Yəni hər bir e, insan öz qəyminin bələdçisi və öz qəymində hansı üsulla dəvətin, yəni qəbul olunacağına, yəni bilir, çünki o qəyminin e, tərkibindən yəni çıxmışdır. Və burada deməli İmam Muxərrəməllah Əbu Əbu Camr radhiyallahu anh həccə buyurur ki, e, Qunt utaricma beynə İbn Abbas və beynə nəs, fəqalə, inə vaft əbdül qeysi ətəv an nəbi s.ə.v. Fəqal, mən il vaftu əv mən il qom qalu rabiə, fəqalə, marhəbən bil qom av Və burada, deməli, bu hədisi, yəni biz əvvəlki bablarda, yəni kesmişik, sadəcə burada... Ə mövzu ondan gedir ki, deməli, İbn Abbas, yəni Abu Cəmrə İbn Abbası tərcüməsini elirdi və bəzi zirvətdə gəlib ki, o e, Farsın camata və zirvətdə gəlir ki, başqa, yəni qövmün, yəni camata tərcüməsini elirdi və e, qeyd edir ki, burada deməli, İbn Abbas radiyalanu yəni Peyğəmbər s.ə.v-in Iı, yanına onun abluqeysin cəmatın gəlməsinin xəbər verir ki, yəni bir gün peyğəmbər sallalləmin həmin cəmat gəlir və peyğəmbər sallalləmlə bildirirlər ki, yəni bizim sinə hazda məsafə uzundur. Bu, orada döyüşlər gedəndən getməyinə bax getməyinə görə, yəni, biz ancaq haram əylədə gəlib gedə bilərik yəni, və çox gələ bilmirik və ə, gəldiyimiz halda, yəni bizə elə bir şey öyrət ki, biz onu öyrənək və özümüzdən sonra gələklər xəbər verək Vədir peyğəmbər həzər bunlara, yəni 4 şey bildirdi və dörd şeydən çəkindirdi. Və burada peyğəmbər həzər deməli iman haqqında danışır. Ondan sonra iman nədir deyə soruşur, imanı başa salır. sonra ondan sonra Ə e, namaz, e, şahadətdən, al-Rəsuluna iman gətirməkdən, namazdan, zəkatdan, Ramazan orucdan və başqa əməllərdən danışır və e, 4 şeydən də çəkindirir və çəkindiril şeylər də, yəni içki saxlanacaq qablar olur. Yəni saxsı qabda, balqabağın qabığından və ya hətta ki, xurma ağacının e, özüyündən düzəldilmiş, yəni gövdəsən düzərmiş qablarda, yəni içki saxlamadan çəkindirir. Düzü bu sonradan qeyd etdiyimiz kimi, sondan həmen nəsr Nə, həmən öküm nəsi çox olunur və xulasa burada odur ki, yəni Peyğəmbər s.s. onlara müəyyən qismdə şəriyyətli həkamların başa salı və bildirir ki, bunu hifsi eləyin. Hifsi iki şeyləndir. Əməl edin və unutmayın. Sizinənizə hifsi eləyin. Əzbərliyin, əməl edərək əzbərliyin və özünüzdən sonraki nəyini yiyin? Xəbər edin. Yəni, hər bir insan Baxın, görün, Peyğambər s.v. olduğu vaxtda Peyğambər s.v. dəvətçilər göndərirdi və dəvətçilərin də əsas hədəfi bilib, e, hipsəliyib insanlara öyrətmək idi. Əli, bir insan həmən əməli özü mühafizə eləmirsə, gəlb ki, məsələ deyirsə, o insanın dəvətinin məqbul olması sol altında ola bilər. Ancaq, Peyğəməl s.v. ehvadu, yəni burada hipsəliyin həm əməllə, həmçində yatdaşla, ki gedib insanlara bunu olduğunuz kimi çatdırmasınız. Yəni e, hər bir dəvətçi, hər bir dəvətçi hansısa bir yerə dəvətə gedirsə, həkmən həmin insan əməlində nümunəli olmalıdır. Yəni dediklərini əməl edən olmalıdır. Əxlaq sahibi olmalıdı ki, hətta insanlar onun əməli ilə elminin üst üstə düşüb yəqin olmasından biləndən sonra onun dəvətinin məqbul, yəni dəvətlərdən, yəni çaxslar. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.